Стівен Кінг, Долорес Клейборн Мені здається, я зробила це переважно тому, що більше нікого не було поруч із нею. У Віри був повірений у справах на ім'я Грінбуш, але він жив у Нью-Йорку і не збирався приїжджати на Літл Тол, щоб вона могла кричати на нього з вікна своєї спальні, що простирадла треба вішати на шість прищі, поки не на чотири. Він не збирався прибирати її вітальню, міняти їй білизну, витираючи її товсту дупу, поки вона звинувачувала б його в крадіжці десяти центів із порцелянової скарбнички свині, і кричала, що віддасть її за це під суд. Грінбуш умив руки, це я підтирала за нею лайно, вислуховувала усе це марення про простирадла, пили порцелянову скарбничку. Ну і що з цього? Я не чекала жодної нагороди, мені не потрібна була медаль за самовідданість. У своєму житті я вигрибла настільки лайна, а ще більше вислухала. Не забувайте, як-не-як -як я була одружена з Джо Сен джорджем майже 16 років. Але я ж не стала від цього рахіточкою. Мені здається, я приліпилася до неї, бо в неї більше нікого не було. їй довелося вибирати між мною та домом для людей похилого віку. Діти ніколи не відвідували її, і мені було шкода віру саме з цієї причини. Я зовсім не чекала, що вони активно втручатимуться в її життя, допомагатимуть і доглядатимуть її, але я не бачила причин, чому б їм не забути стару сварку, чим би це там не було, і не провести день або навіть уікенд з нею. Не сумніваюся, Віра була стервою, що заслуговує на презирство. але ж вона була їхньою матір'ю, до того ж вона була вже стара. Звичайно, тепер я знаю набагато більше, ніж тоді. Що? Так, це правда. Здохнути мені на цьому місці, якщо я брешу, як люблять говорити мої онуки. Ти можеш подзвонити Грінбушу, якщо не віриш мені. Уявляю, яка з'явиться розчулена нудотно ялейна статейка в місцевій газеті про те, як все було чудово. Коли новина вирветься назовні, так і буде, так буває завжди. Ну що ж, у мене для тебе теж є новина. Не було нічого чудового і найпрекраснішого. Душевний онанізм – ось що це було. Щоб тут не трапилося, люди скажуть, що я полоскала вірі мізки, і вона танцювала під мою дудку, а потім я вбила її. Енді, мені відомо це так само, як і тобі. Жодна сила, ні на землі, ні на небесах, не заборонить людям припускати найжахливіше, якщо їм це подобається. Але чорт забирай, у цьому немає жодного слова правди. Я ж нічого не змушувала робити віру. Та й вона зробила так не тому, що любила мене, чи я їй подобалася. Мені здається, вона могла зробити так тому, що вважала себе боржницею. Віра могла вважати, що багатьом завдячує мені, але не в її правилах було повідомляти комусь про своє рішення. Можливо, зроблене нею було висловом подяки. Не за те, що я прибирала за нею лайно або міняла брудні простирадла, а за те, що я була поруч, коли вночі її обступали тіні минулого, а зайчики з пилу вибиралися з-під ліжка. Поки ти цього не розумієш, я знаю, але ти зрозумієш. Перш ніж відчинити двері і вийти з цієї кімнати, я обіцяю, що ти все зрозумієш. Віра була стервом із трьох причин. Я знала жінок, які мали більше причин для такого звання. Але і трьох причин вистачало для шаленої баби – Майже повністю прикутою до інвалідного візка та ліжка. Цього було цілком достатньо для такої особи. Перша причина стервозності полягала у самій її натурі. Віра просто не могла не бути стервом. Пам'ятай, що я говорила про прищіпки. Про стирадла треба було вішати на шість прищіпок. І боронь, боже, використовувати тільки чотири. Ну так от, це лише один приклад. Все повинно було робитися певним чином, коли ти працюєш на місіс «Поцілуй мене в дупу» Віру Донован. І не приведи, Господи, забути хоч одну дрібницю. Вона одразу ж говорила, яким чином усе мало робитися. А я розповім тобі, як усе робилося. Якщо людина забувала про щось уперше, то знайомилася із гострим як лезо язичком Віри. Забувши двічі, вона втрачала зарплату за тиждень. Ну, якщо ви примудрилися забути втретє, вас звільняли, навіть не вислухавши вибачень. Це було правилом Віри Донован, і я одразу ж засвоїла його. Було дуже важко, але мені це здавалося нормальним. Якщо вам двічі сказали, що випічку винявши із духовки, потрібно ставити тільки на цю поличку, а не на підвіконня, щоб вона там швидше охолонула, як частенько це роблять задерті ірландці. А ви так і не засвоїли цього – то навряд чи вам коли-небудь вдасться запам'ятати це. Три помилки, і ви опиняєтеся за дверима. Ось таке було правило. Винятків бути просто не могло. Тому мені довелося зіткнутися з безліччю різних людей, пропрацювавши стільки років у цьому будинку. Я частенько чула, як люди казали, що працювати у Віри Донован – все одно, що пройти крізь двері вертушку. Можна зробити одне коло або два – а деяким вдається прокрутитися навіть 10, а то й 12 разів, але зрештою все одно опиняєшся на вулиці. Тому коли я вперше влаштувалася довіри на роботу, це було 1949 року, я йшла туди, як у печеру до розлюченого дракона. Але вона виявилася зовсім не такою страшною, як про неї говорили. Якщо уважно слухати, можна було втриматися на своєму місці. Мені це вдавалося так само, як і придурку керуючому. Тільки ось весь час доводилося бути на поготові, тому що він був такою пронозою і краще розбирався в натурі місцевих жителів, ніж ті, хто приїжджав на наш острів тільки на літній відпочинок. До того ж Віра могла бути підлою. Навіть у ті часи, коли на неї ще не впали інші проблеми, вона була страшенною єхидною. хидною. Для неї це було своєрідним хобі. «Що тобі тут потрібне?» – запитала мене Віра, коли я прийшла влаштовуватися на роботу. «На мою думку, тобі краще сидіти вдома, доглядати дитину і готувати смачні обіди для світла твоїх очей». «Місіс Калем із задоволенням доглядатиме салену 4 години на день», – відповіла я. «До того ж, я зможу працювати тільки неповний робочий день, мем». «А мені й потрібна служниця на півдня», – саме так і написано в моєму оголошенні про найм у місцевій газеті, якщо я не помиляюся. Моментально парирувала Віра, тільки оголивши свій гострий язичок, а не смугуючи мене їм як лезом бритви, як це було згодом. Наскільки я пам'ятаю, того дня Віра в'язала. О, ця жінка в'язала зі швидкістю світла. За день вона могла вільно зв'язати цілу пару шкарпеток, навіть якщо приступала до роботи після десятої ранку. Але, як вона казала, для цього їй треба було бути в настрої. «Так, ммм», – відповіла я. «Саме так там і було сказано». «Мене не звуть, дамма», – пробурчала вона, відкладаючи в'язання у бік. «Мене звуть Віра Донован. Якщо я візьму тебе на роботу, то ти зватимеш мене місіс Донован. Принаймні, поки ми не впізнаємо одна одну досить добре, щоб зробити деякі зміни. А я називатиму тебе Долорес, зрозуміло? Так, місіс Донован», – відповіла я. «Ну що ж, непогано для початку». А тепер дай відповідь на мої питання. Що ти робиш тут, тоді як тобі треба керуватися господарством у власному будинку, Долорес? Мені хотілося б заробити трохи грошей на Різдво, відповіла я. Я заздалегідь вигадала таку відповідь на той випадок, якщо вона спитає. І якщо ви залишитеся задоволені моєю роботою, і якщо мені сподобається працювати у вас, звичайно, то, можливо, я залишусь працювати й довше». Якщо тобі сподобається працювати у мене. повторила Віра, звівши очі, ніби вона почула найнепрохіднішу дурість у своєму житті. Як це комусь могло не сподобатися працювати на велику віру Донован? Потім вона ще раз повторила Гроші на Різдво. Віра зробила паузу, уважно розглядаючи мене, а потім іще саркастичніше повторила Гроші на різдво. Як вона підозрювала, я прийшла влаштовуватися на роботу, тому що в моєму будинку не було і крупинки рису. До того ж, моє заміжжя вже тоді було далеко не безхмарним, І єдине, чого вона хотіла, так, щоб я спалахнула і відвела погляд. Тоді вона знала б напевно. Тому я не почервоніла і не відвела очей. Хоча мені було лише 22. До того ж, Віра потрапила в саму точку. Нікому в світі я не зізналася б, у якому скрутному становищі я перебувала, навіть під найжахливішими тортурами. Пояснення щодо того, що гроші потрібні мені на різдво, було достатнім для віри. Байдуже, наскільки саркастично це звучало в її вустах. Єдине, в чому я дозволила собі зізнатися, так це в тому, що з грошима цього літа в моєму будинку було трохи туго. І лише через роки я змогла зізнатися з цієї причини, чому я постала перед обличчям розлюченого дракона. Мені потрібно було знайти спосіб повернути хоч трохи грошей із тих, які Джо пропивав або програвав у покер. У ті дні я ще вірила в те, що кохання жінки до чоловіка і чоловіка до жінки сильніше, ніж пристрасть до випивки або карт. Таке кохання, вважала я, обов'язково піднімається вгору, як вершки в глеку з молоком. «Але за наступні десять років я багато чого зрозуміла. Життя – чудовий учитель!» «Гаразд», – сказала Віра, – «подивимося, що вийде до Лорес Сент джордж Але навіть якщо ти й утримаєшся на місці, то брахуй. Якщо за рік я зауважу, що ти знову вагітна, то більше я тебе у своєму будинку не побачу». Справа була в тому, що вже тоді я ходила на другому місяці. Але і в цьому я б ні за що не зізналася. Я хотіла отримувати 10 доларів на тиждень за свою роботу, і я отримала їх. І ви мені вже повірте, я відпрацювала кожен цент. Того літа робота так і горіла в моїх руках, і коли наблизився День праці, Віра запропонувала мені продовжити роботу і після їхнього від'їзду в Балтімор. Адже хтось мав підтримувати порядок у такому величезному будинку. І я погодилася. Я працювала майже до народження Джо молодшого і знову приступила до роботи навіть не догодувавши його грудьми. Влітку я залишала його з Арлен Калем. Віра не потерпіла б немовля, яке плаче, у своєму будинку. Хто завгодно, тільки не вона. Але коли вони з чоловіком їхали, я приводила з собою Джо Молодшого і Селену. Дівчинку вже можна було залишати і без нагляду. Хоча їй йшов лише третій рік. Селена була цілком самостійною дитиною. А ось Джо Молодшого я брала із собою на роботу щодня. Він зробив свої перші кроки в господарській спальні, але можете мені повірити, Віра навіть не здогадувалася про це. Вона зателефонувала мені через тиждень після пологів. Спочатку я не хотіла посилати їй листівку із повідомленням про народження дитини, але потім вирішила, що якщо вона подумає, ніби я просто набиваюся на подарунок, то це її проблеми. Привітала мене з народженням сина, а потім сказала те, що здавалося мені справжньою причиною її дзвінка. Вона залишає мене на роботі. Я думаю, Вірі хотілося втішити мене, і я дійсно була задоволена. Це був найвагоміший комплімент, який тільки могла відважити жінка типу Віри Донован. І для мене така похвала означала набагато більше, ніж чек на 25 доларів, отриманий мною від Віри поштою в грудні того ж року. Віра була важкою людиною, але чесною. До того ж, вона завжди була справжньою господаркою у своєму будинку. Її чоловік багато часу проводив у Балтіморі, рідко буваючи на острові. Але навіть коли він приїжджав сюди, все одно відразу було зрозуміло, хто тут головнокомандувач. Можливо, у його підпорядкуванні й перебували сотні дві чи три помічників, які бігали перед ним на цирлах. Але на Літл Толі господинею була Віра... І коли вона наказувала йому зняти туфлі і не тягнути бруд на її сліпуче чистий килим, він підкорявся. І, як я вже казала, вона все робила по-своєму. Завжди й в усьому. Я не знаю, звідки вона почерпнула свої звички, але я знаю, що вона була їхньою рабою. Якщо щось зробилось інакше, ніж цього хотіла Віра, то в неї починали боліти голова, чи шлунок, чи ще щось. Віра стільки часу витрачала на перевірку зробленої роботи, що, як часто мені здавалося, для неї було б спокійніше і краще самій виконувати всю роботу по дому. Казанки каструлі кастрюлі потрібно було чистити пастою фірми Speak'n's Pen. Це було одним із правил. Тільки Speak'n's Pen. Не приведи, господи, якщо вона застукає тебе за миттям посуду іншою пастою. Коли йшлося про прасування білизни, то обов'язково потрібно було користуватися спеціальним пульверизатором – розбризкуючи рідкий крохмаль на комірці сорочок і блузок. До того ж передбачалося, що перш ніж розбризкати крохмаль, на комірці буде покладено шматочок марлі. У шматочку цієї чортової марлі немає жодного сенсу. А кому як не мені знати про це? Адже я перегладила тисяч десять сорочок і блузок у її домі. Але якщо вона увійде в прасувальницю і застукає тебе за прасуванням сорочки без цієї чортової марлі, Якщо цей шматок лайна не висітиме на кінці дошки для прасування, то помагай тобі, Боже. Сміттєві бачки, що стояли в гаражі, були ще одним пунктом віри. Бачків було шість. Раз на тиждень за сміттям приїжджав Сонні Квіст. І керуючи, чи хтось із служниць мав віднести ці бачки назад у гараж тієї ж хвилини, тієї ж миті, як тільки Сонні їхав. До того ж не можна було скласти їх у гаражі абияк. Треба було вибудувати їх у ряд по два вздовж східної стіни, перевернувши кришки вгору дном і прикривши ними бачки. Якщо ви забудете зробити все саме так, то вам не уникнути грози. У будинку було три килимки для ніг. Один перед парадним входом, другий біля дверей на подвір'я а третій біля дверей чорного ходу, на яких аж до минулого року, коли мені настільки набрид його вигляд, що я зняла його, висіла табличка «Вхід для торговців». Раз на тиждень я повинна була виносити ці килимки в кінець саду і добре вибивати із них віником пил. Я дійсно мала змусити весь пил вилетіти з них, і тут віру майже неможливо було провести. Звичайно, вона не щоразу спостерігала за процесом вибивання килимків. Але здебільшого саме так воно й було. Стоячи в патіо, вона спостерігала за цим, дивлячись у бінокль свого чоловіка. До того ж, після чищення килимів їх потрібно було вкласти належним чином. Тобто так, щоб відвідувачі, до яких би дверей вони не підійшли, могли прочитати написаний на них вислів «Ласкаво просимо». «Поклади килимок неправильно, і тобі вже нічого не допоможе».